Hej ni som lyssnar! Välkommen till Vad blir det för rap. Jag som pratar heter Hugo och de andra två personerna som tillsammans med mig gör Vad blir det för rap är samma aka Buzzi made gold som sitter där bredvid mig och även Petter från Göteborg, Petter417. Ikväll ska vi prata om Roof Ace A$AP Rocky och Dark Sister. Om ni inte vet vilka det är så får ni snart reda på det. Det är det första avsnittet någonsin. Det är november 2011. Välkomna hit. Yes. Jag tänkte att vi skulle börja och prata om A$AP Rocky. Eftersom jag tänker att det kanske är den enda artisten som någon som lyssnar på det här har hört mm. överhuvudtaget. Om man jämför med det vi kommer prata om sen. Så att, men för att... För det som inte har hört A$AP Rocky så är det alltså den nya internet från Harlem, 23 år gammal. Han heter A$AP Rocky, hans crew heter A$AP. Alla heter någonting med A$AP. A$AP, Ferg. A$AP Ferg finns det. A$AP Mab kanske hela gänget. A$AP Mab heter gänget. A$AP Nast. A$AP Money finns väl va? Kanske. A$AP Jams. Jag är ju med, fast rappar ju inte. Det är ju alltså han som hade The Real Nigga Tumblr, ah, okay. Jams mm. Rochstein. Uh, A$AP Rocky släppte ju en skiva den här veckan, då får vi se vilken vecka det är. när. Ingen aning, det förra veckan, Men, Halloween, äh, ja. alla helgorna. Ja. <laughs> <Exakt>. <laughs> som heter Live Love A$AP, eller hur? Mm. Uh, Extremt efterlängtat. Väldigt efterlängt att ja. göra. Vi kan väl, börja med, kan väl börja med att ja. ta en runda på vad vi tycker om filmen. Hur du kan börja? Äh, jag hade inte lyssnat på ICEP så mycket innan. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig. Jag hade till exempel inte lyssnat på typ PSO som har äh, varit asfyllad. jag Har, bara har sett... du inte ens sett videon? Nej, så alltså jag, mm. jag mm. typ. Så här, folk twittrade om det när jag var på mobilen. Så jag typ inte, så här, eller jag inte, jag har inte. Jag har typ inte orkat mm. med, lyssna på det. Okej, Snabbt att... inte. Vad tycker vi om videon, Sanna, Du har som har sett den. Alltså jag älskar den, ah, jag älskar den Alltså han den är så är snygg Han är så yeah, ah, ja alltså, ah, Jag tycker att hans kläder bitvis är lite tuntiga Men det är som att han kan bära upp vad som helst också ja, Alltså de här typ... skorna de med såhär skor... jättekonstiga detaljer mm. Det är mycket så här. När du menar de här vingar och grejer Ja ah, ah. det är mycket särligt. Jeremy ja, Scott Adidas Men äh, med... jag har typ klickat mig igenom De promenerar i New York typ eller har mm. eller ja. Och sen är det mycket att de, de står i typ som en trång gränd kan man säga ja, det är ju det Hela det. gänget det är och har, ingen har tröja på sig Det är ren polder kan jag säga Det är, liksom, det är som ja. att det stängs av innan sexet börjar Men Hugo, vad tycker du de? <laughs> om det är? Är det några tjejer de är i den här nej. Nej, okej, ja. det, dock, Jo, det nej, finns dock. flera andra ja. men inte ja. i den senare. Nej, okej, nej det finns ju en tjej som är med i videon Som liksom spelar Asaps, Alltså A$AP ah, Rockies tjej kan man väl säga Som har hår. grönt hår och ser så jävla så här, 90 här, Ja extremt mycket 90-tal Hon har en sån här bandana Och liksom sån här runda glasögon Och det ser ut som att hon skulle kunna vara liksom straight from En bossvideo mm. typ Fast hon har grönt hår Hennes gillar jag väldigt mycket jag tycker att det är, är en skitfet platta. Jag var mm. lite förvånad över jag, jag visste inte riktigt hur det skulle låta. Men jag, han släppte typ något tape på fyra låtar. Eller sånt där mm. för tidigare i år. Och då var det med en låt med en fruktansvärt dålig sampling. Så det är typ det jag kommer ihåg från honom. Och så hade jag hört honom på en main attractions-skiva. Mm. Där han var rätt bra. Men eh, jag vet inte hur fulländat ljud det var på alltihopa. Eller eh, vad man ska säga. Jag är dålig på att förklara musik på det sättet. Men det känns som att det var... Men, ljud? Menar du ljudkvalitet? Ja, men typ... <laughs> uh, det känns som att det typ inte bara var ett beat och någon som har rappat över, det var mafrört och mixat bra typ, mm. Mm. antar jag att det heter. Uh, det låter lite dyrt nästan. Uh, det ja det gör typ det. Som att, uh, ja men typ samma sak som man känner när man lyssnar på, när man hör uh, G-Side första gången, när här bockpitas beat mm. liksom, att de hade gjort. Mm. Vilket är en ganska bra jämförelse uh. med tänker på att uh, det är lika, vad ska man säga, tentor men det är lika independent som G-Side på ett sätt mm. fast, med lika mycket så här det låter dyrt fast det inte är på något major label eller något sånt där. Mm. Sanna, vad tycker du? Alltså jag tyckte att det var sjukt, sjukt, sjukt bra. Men det var också så här, för att jag började ju, det var ju du Petter som introducerade mig för Asap Rock i somras. Och då lyssnade jag jättemycket på Peso och, vad heter den, Purple Swag. Mm. Som är ju två sjukt feta låtar mm. med jättefina videor till också. Mm. Och sen har jag liksom gått och längtat efter det här mixtapet. Och haft jättehöga förväntningar. Men det har ju också läckt lite låtar. Eller kommit lite låtar till internet under tiden. Och mycket av de grejerna har jag tyckt varit jävligt tråkiga. Och okay. ganska inte intetsägande. Och sen är ju inte alla de grejerna med på, på Nej, mixtapet nu. Så, att jag, var lite, så här, jag var lite rädd att, att det inte skulle leva upp till mina förväntningar. Men det gjorde det, det överträffade mina förväntningar. Jag har egentligen bara så här detaljinvändningar. Jag tycker det är lite eh, tröttsamt att de kör den här, att adlibsen är skruvade. Jag ett sätt älskar varje det. Det gillar du. Alltså ja. jag tycker det är asfett. Ja, Okej, okay, ja, men det är ganska fett. Men <laughs> jag sa inte att det inte är fett Alltså det är en liksom av de en grejerna jag, jag, jag älskar mest Ja men det är ju en gimmick oh. Men man kan ju också se det som en tribute liksom. alltså, Han pratar ju också mycket om så här hur mycket han älskar Southern rap och så mm. vidare alltså, jag tycker att det, Och det passar alltid alltså, det, det är aldrig, ja. Jag tycker aldrig det blir störande Jag tycker hela tiden det passar in i liksom ljudbilden Eller vad man ska mm. säga Det har jag typ ihop med så här en, eh, Mina förväntningar på skivan var på något sätt att det, att det inte skulle vara superbra Det känns som att han är typ en artist som har fått sjukt mycket cred av mm. Alla människor som jag vet har bra musiksmak. Mm. Eh, men det är också likheter med typ folk, med artister som blir hajpade av, typ, med decent och diplo och liknande. Mm. Som man brukar typ hysa lite mot för att det är inte är så bra. Alltså, artister som kommer från någonstans och, typ, och plockar upp någon annan, någon annan musikstil. Eh, Ibland eh, mm. är eh, fake nostalgiska över någon, över någon typ, ah, men som han är över gammal Texas ah. och gammal Memphis Rap. Och det brukar typ... Eh, inte var så bra. Och det brukar inte ses på så bra. Men Esa men Rocky har blivit så genomhyllad. Rakt genom det. Och jag bara efter att ha följt liksom så här diskussionen om honom. Från min sida på mute. Utan att ha lyssnat på hans musik. Har det varit typ. Har jag inte vetat vad, liksom, vad jag ska Är det här typ kids Sister? Eller är, det, eller är det en bra rappare? Det är liksom mm. han men, ska... men har du liksom känt att du inte har velat lyssna på det? Eller har du blivit så här osugen av all den här Nej hatten? men jag har ju typ inte blivit det. Just för att de som har pratat om det är såhär de människor som upplever att ha bra musiksmak. I vanliga fall de som typ pratar om eh, med decent link, liksom linkade artister. Uh -huh. du, vadå? Du, med, vad sa du? Med decent. Så det är typ Diplos hipster skivlag som uh -huh. som de, de, de, de har typ en bounce en texas uh -huh. en typ. Uh. Jag tror man typ tar med decent. Ja, det är klart. Whatever. det Ja, det är klart. Men jag håller helt med. Alltså, grejen är att uh, man blir nästan alltid misstänksam när någonting hypas så här liksom, genomgående ja. som det har blivit. Fast det är ju ändå lite intressant med ASAP. För han har ju blivit så genomhypad i liksom så många kanaler. Alltså man, liksom, internet så är det ju så här. Även liksom typ Traps and Trunks Som är en verkligen mm. så här Rap, rap, rap, rap blogg mm. liksom, verkligen såhär bara typ älska Gucci Mane och så mm. vidare De har ju skrivit jättemycket om honom mm. Eller liksom lagt upp allt som har kommit och så vidare ja, Och visst. de är ändå lite selektiva De lägger ju inte upp såhär nya Kanye-grejer Exempel på folk som inte gillar Isabel, till exempel PSDQ <laughs> Okej <Okay. laughs> <laughs> vad vill du ha sagt med det här det kan ni, ta, ni kan ta den informationen Och ni kan göra vad ni vill med ja. det jag, jag, jag lägger ut den här. Men, men även så här mer liksom Hipster media Jag vill säga typ... nu också att vi tar av oss Mer och mer det är som strippåker just nu För det är sjukt varmt här i underståndet Ja det är faktiskt jättevarmt Just nu har jag och Sanna på oss bara linnen Hugo hade tröjan, nu har ni en i t-shirt Jag funderar på att ta en byxorna, jag har tights under den Nu fortsätter vi <laughs> Strumporna är nästa såg för mig, kanske kepsen men, men, ja. men grejen är att... Jag vill, jag jag vill man... bara först inflika att Petter redan har tagit av sig strumporna. där. Mm, ja, men, men... Men alltså, jag tror också att backlashen kommer komma. Och backlashen är lite... Alltså, Nas som ju sig känd med Cocaine Blunts-bloggen. Som ju har en Tumblr också. Som, som, ja, som heter Tumblr. Han skrev en recension för på ASAP när, när han var ganska kritisk mot uh, just A$AP som rappare och han kom som rappare och menade på att uh, han inte riktigt hade så mycket egen identitet utan att det bara var lånade stilar men mm. ändå höll Fast... med om att produktionen alltså musiken, det, ingen kan ju säga, alltså ingen kan ju visa produktionen på det här mixtapet för det är väldigt bra kvalitet och det är ju det jag... som är roligt för att det är ju det är mycket, det är mycket Lil B-producenten. Clems Casino mm. har gjort mycket. Mm. Mm. Och han blev ju känd på grund av det han gjorde med Lil B. Mm. Och Beautiful Lou, som är jätteobskyr mm. eh, har gjort en av de bästa låtarna Den här, den här trillen. Space Go Ghost Purple och, och Space Ghost Purple ja, som också... är Aceps kompis ja. som ju nu också heter A$AP Purp. <laughs> Men, alltså Beautiful Lou som har gjort den här fantastiska Illusions of Grandeur remix med Lil B. Skitsamma, det är parentes. Men... Eh, men ingen kan ju säga att det inte är jävligt bra producerat. Alltså, fast jag tycker bra. också, även om det är så att han har lånat från massa olika stilar och tider och så vidare, så tycker jag ändå att han gör någonting eget med det. Men alltså det finns ju ingenting typ annat som låter som New Love ASAP gör. Alltså, liksom. Visst, han, han har en t-shirt. Alltså, main Attractions är väl bli typ lite samma? Jo, fast ja. Men de är de var inte, lika, de var inte lika skärmiga. Nej. De, är inte de, har inte, de har inte lika mycket precis och det är där, det är nu vi kommer Men det till känna finns, det det finns också, gulliga. det är ju väldigt mycket image också. Alltså jag tänker att han är ju väldigt så här, tillgänglig för någon sorts hipster crowd också. Alltså jag mm. tänker med hans här, referenser till mode och mm. vad han har för kläder och att så här, det är ändå. En viktig del Han, är inte, han har inte bara så här random rap-kläder Utan min... det är ganska noga Det är Raph Simons det är alltså så här... Min kompis krar för Nackna Vär, barn Nackna barn? Ja mm. ah. ah, men kanske, fast från ja, Harlem men, men grejen är, det var det också som så här, När man såg Pesvideon och man såhär oh, Gud det är så lätt och det är helt här. Um förförd uh. och så med men det är så avstängt så, så att nej det här är, det är ändå det känns ändå lite utstuderat och bla, bla. och så just skorna det var så här, uh. de är jättefulla men sen så jag tänkte jag på det så här att det är ju en Harlem tradition av att vara väldigt så här, uh. alltså hålla på och pusha det här med kläderna uh. alltså jag tycker att det är på samma sätt som att han har de här märkena, jag tycker att det är lite samma sätt som, som när Cameron har en rosa päls liksom. Alltså typ att man uh, pushar saker. Ja, precis. Uh, liksom. Men och det har, känns också... En tradition. Och, ja. Men jag tycker också, även om jag inte är särskilt intresserad av mode så tycker jag att det känns mycket mer intressant än när typ Kanye pratar om vad han ja, har för kläder på sig gud, liksom. Gud och alltså det märk. känns ju ändå, jag vet inte, det är kanske är fel att säga, men det känns ju ändå som genuint på något sätt men från hans sida. Alltså det känns inte som att det är en pålagd image liksom. Men om vi ska wrap it upp med Isab så skulle jag säga att det är just det här med att han är så snygg som är väldigt stor komponent. Och så alltså mm. grejen är att alltså, jag köper det mesta för att han säljer in det så bra med mm. sin skärm och hela sin appearance. Och det är ro roligt att han har en... Han tycker att det står Fuck swag ah. i första videon men han är ju så mycket svag. Alltså ah. han är ju svag. Men man kan men det, också... det som är the swag you have when you fuck typ det var nog bli ja, roligare om jag menar swag, det där ja, ja precis ja, <laughs> <laughs> hur får <beror på laughs> <om> man ut <uttar laughs> det där fuck det <Bra. laughs> swag det är ja, inte, inte tänkt för det? <laughs> nej jag det är för gång Alltså, som att han har en ny ny nivå av swag. Ja, typ, Nämligen Foxwag. Han, han går ja, han Elias han har bara Foxwag. Det han går runt. Han, han, han, han går runt ja. äh, han som att, att han ligger i tiden Han, han ska ju tyvärr får man säga från mitt perspektiv så ska jag gå på turné med Drake och, ja. och Nej. Någon, ja, jag vet det är hemskt. Drake har ju inte Foxwag. Nej. Det kan man inte prata. Alltså jag skulle säga spryker, att Drake inte har så mycket Foxwag. Jag tänk, jag skulle säga att Drake har en total avsaknad av all sorts swag. Ja. Uh. I min bok. Alla skulle inte hålla med. Det är cirka, ja, det, jag skulle med. säga att just nu i det här rummet är det jävligt varmt och det finns noll Drake-fans här inne. <laughs> ja, det är sant. Så kan ja. vi säga. Ja. Men, men, men han, han fick en fråga på. om han såg framåt emot, fram emot den här uh, turnén med Drake. Och då sa han, ja, jag ser väldigt mycket fram emot hur mycket groupies det kommer vara mm. på turnén. Så jag tror han har rätt mycket. Men svag betyder väl typ gung? Mm, jag och Hassan googlar det här, här ibland Och det gör ju det ja. Ja. Gung ja, typ. Så här. Nu gungar jag framåt ja. för er som lyssnar Och inte ser mig Åh ja. nej, ditt knullgung <laughs> <laughs> Där tycker <laughs> jag vi bitar Put motherfucking nigga, my motherfuckin' niggas who ain't with us keep it trilla With well, my gold teeth, my friends braids Getting those since great. Wealth is in the mind, not the pocket That's the case and I've been paid Every bone chain, my gold frames My car years, you small change, you bitch made I'm old school like dim stars and switchblades I spit gang, I get paid I pimp gang, my pimp I be that pretty motherfucker ASAP is just my nickname oh, I'm coming down when I'm sipping Goes, Cause on, on, these niggas in me, so. that perp shit I sip up, your bitch show you slip up I get, get my dick lick, I'm draped out, dri dripped up I'm by the top of the line, all of my grind Every light is in my mind and they runnin' and runnin' right down And we're gonna, we're gonna hit gonna of the time, time. Them bad bitches blow kisses by my earlobe A weirdo, but I'm real though, uh Nästa punkt på agendan blir ju då att prata om tjej-rap-duon Dark Sister som vi har upptäckt i veckan. Ja och Dark Sister... Är ju alltså, består av två stycken tjejer. Jag tror inte de är så gamla. Runt 20 någonting kanske. Svårt att säga. Vi de... har bara två, tre, vi har tre bilder att gå på. Ja, men de är nog inte, inte jättegamla i de det, ja. det känns som att de är typ ganska... Typ lika rungliga. gamla som Tattoo de slog igenom. Mm. <laughs> <laughs> <här> <här> <här> Okej, okay. det var en jämförelse jag inte trodde vi skulle gå in på. Eh, hur som helst, de kommer ifrån Tennessee- och okay. de gör musik som har kallats för goth-hop. Du har gjort mest research här. Jag har gjort mm. ganska mycket research. De är vita. De, ja, det är två vita tjejer. De heter, de heter också såhär classic white girl names. Typ så här Tiffany och Stephanie eller någonting sånt. Okay. De gör då alltså goth hop som är någon sorts... Väldigt liksom mörk, konstig typ av rap. Om jag har fattat det rätt så är det som en hel genre som finns. Liksom, som jag aldrig hade hört talas om tidigare. Det kan ju också vara att de typ som med Lil Beamy Based hittade ja. på. typ go, äh, Goth Hop, Goth -hop. Mm. Ja, precis. Mm. Goth -hop. <laughs> Ja. <laughs> Hur som helst så de so eh, ganska nyligen släppte en EP med fyra låtar som heter Swag Hag. Mm, jag laddade ner den och jag trodde det skulle vara liksom ett mixtape så jag blev väldigt orolig när det var 15 megabyte allt jag laddade ja. ner, och jag tänkte okej, okay, det här kommer att vara den sämsta utkvaliteten ever. Alltså det är ju ganska dålig ljudkvalitet. Ja, men, men, men eftersom låt, det är fyra låtar så... så, ja. så ja. Eh, och de gör då alltså deras texter är ju då väldigt mörka liksom, som deras namn antyder. Det är väldigt mycket... De har till exempel den här låten Strange eh, där refrängen går bitch you know you ain't strange like me so slit your fucking wrists and get strange like me. Ja, det är, det här det är väldigt ett uh, men, men pritt, också men också uh. så här helt plötsligt så säger de så här hair did nails did everything did mm. uh. hämtat från uh, Drake. Och så att de Jasså. de säger typ uh, inte ja, de ja, rappar ja. inte så jävla mukt i röst, alltså röst de låter inte de har Nej, inga det är, så äh. grötiga röster där det... de försöker kötta på. Och sen ser det också så här att deras... Äh, I musiken så är ju också... Själva rappen ligger ändå inte... Alltså jag kan inte så mycket om det här. Men den är inte så... Vad säger du? Är det bra ljud? Den ligger inte så högt liksom. Den ligger, alltså det är ändå så här Nej, produktionerna i, i, i som jag tycker det, jag har över... Jättelångt Jättelågt ner. nere liksom Och produktionsmässigt så är det liksom Beats där det händer Mer och mer och mer och mer Ju längre låtarna går mm. Så att ljudbilden i liksom slutet Är en helt annan liksom De första Kaos 30 sekunderna det, alltså det, är bara, de, de bara, det är som att de bara går all in Och så här lägger på mer och mer Och mer och mer och Men Det är en bra poäng med det här med rösterna Horrorcore är ju en klassisk mm. och, och där ja. jobbar man ju mycket med att Man förställer rösterna, det ska vara så ja. skräck mm. Typ som till och med tillbaka till Grave Diggers, ah. gamla Rissa gamla grupp. Sånt talar de inte på men de rappar ju med sina vanliga röster, ja. Liksom röster. Inte till exempel som har ni hört nya Kasinfix skivan där man har en låt som heter Vampire när Droopy rappar hela låten med en alltså Droopy i sån rapper med en vampyrröst. Men jag har inte hela. hört något sån det. väldigt fästligt Går <laughs> vampyrtrenden? <laughs> ja, det där är väl kan vi, inte den där, den där vi ja. Hur som helst Dark Sister. Ja, my, mycket självskada den fantastisk. den är så jävla fet den här lineen uh, som jag just sa innan vi började spela in. Ja jag men det är, med, är mycket såna såna Ja det är typ så här I'm flat-chested but I'm still delicious. Cut myself on stage like Sid fucking vicious. Så so mm. det är också så här väldigt blandade eh, referenser. Du också med tuttan det är en annan line my boobs are like leather. Konstigt, jag förstår inte. Men för um, jag har bara hittat en enda intervju med dem. Men mm. där pratar de också om vad de har för musikaliska influenser. Och Då namedroppar de till exempel Three Six Mafia, Crime Mob, Marilyn Manson, Smashing Pumpkins, Alia. Typ. Mm. Alltså, mm. det är väl bursum som jag har förstått är någon sorts metal. Vad heter det? Bursum. Bursum, det är ju norsk klassisk black metal. Det är Greven Just ja, vi, vi får höra att det, det är, liksom, är det, det, det, det, det var alltså onda som kom in ja, ja, expertis ja. Bursum och Alia Som influencer det... Och de, de säger också är... att de har lyssnat jättemycket På den här som de kallar för Old creepy Memphis rap mm. Så att de har väl lyssnat jävligt mycket på liksom Tidiga Three Six Mafia och Manson Family Och det tycker jag verkligen Hörs i, i deras musik uh, Och jag tror att, att Om det inte hade varit för just de influenserna Och att det hörs så tydligt Så hade jag nog inte tyckt att det hade varit så himla bra Alltså jag tycker också att det är intressant Eftersom det har varit så himla mycket eh, Hallabaloo på internet Angående så här vita tjejrappare Och mm. att här är ju två tjejer Som verkligen gör någonting helt Annorlunda Medan liksom. Medans, ja Förlåt jag lollar fortfarande av tanken på att eh, Bursum är norska och att man ska uttala det på norska <här> <här> ja, jag, jag vill inte Jag kommer, jag kommer inte försöka men... Jo men snälla <här> Hugo ska nu försöka uttala Bursum på norska. Eh, 3 2 1. Bursum. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, det var ja, men, uh, det låter helt annorlunda i mitt huvud. Men tänk dig själva hur det skulle kunna låta på. Då vill jag bara påpeka att Onda precis kom ut ur garderoben och visade upp en Bursum t-shirt. Bursum 92. Just det, det här mm. handlar om kyrkbränningar. Coming soon so, to a church, church near, near you. you. Och så är mm. det och och så det en på karta på Norge med olika brända, brända kyrkor. kyrkor utmarkerade. Tack för det onda. Vi ska se till att kanske få en bild på den tisdagen på något sätt på internet. Absolut. Ja. Jag är överraskad över att de inte, eller kanske medvetet inte nämner, men jag är överraskad över att de inte nämner MNM som en influens. Mm. För jag tycker att det här känns väldigt inte M&M hur det låter, men liksom i det här det är verkligen den här vita Vit, vit angst på något sätt den här vita mm. amerikanska ångesten det är verkligen det är den här got grejen. Liksom. Mm. Att fast det känns ju som att de är på ett sätt väldigt ironiska med den också men samtidigt tycker jag typ de rapp, såhär, you ain't strange like me känns typ som ett, ett, ett high school tjejs argument för någon som är lite utanför typ att prata rätt mycket om hur strange man för det är ingen typ det känns inte som att typ horrorcore-rappen äh, säger det utan det är typ tydligt Aa. genom att de rappar om det de rappar om Horror. Fast jag tycker att de är ganska så strange om man de lyssnar på är ganska strange på... och om man även tänker så här jag hittade en bild från en av deras livespelningar där de bägge två är iklädda vita bodys och ligger på golvet på liksom någon sorts på plast typ. i liksom fake blod som de har riktigt blod. Nej det är Nej. fake blod det är blod. Hur vet du det? Ja det läste kanske inte bara bra. inte är människo... okay. människoblod. Okej då läste inte. Inte människoblod. Som de då liksom så här rullar runt i och så pratar de i den här intervjun om hur det, hur det fake känns och vad som skulle kunna vara äckligare. Och då pratar de om att mänskligt blod skulle kunna vara äckligare. Okej. Okay. Också att den här skivan, har vi sagt det? Den heter Swag Hag. Bra den namn. Har med, den har, ah, bra namn. Ja, det är ett swag riktigt bra hag. namn. De, det är i alla fall swag med i det här. Äh, hag betyder ju tjup, äh, äh, kanske häxa. Något sånt där. Ja, typ. det är ett allmänt själssord för en kvinna liksom. Mm. Men jag tänker, ska man se det som swag-hag som fag-hag? Hag. Alltså att de så här... Ja, ah, vad skulle det vara? Alltså jag Utvecklade tänker, ja, tänker fag-hag det är ju en kvinna som väldigt gärna umgås med bögar. Och, ska man då se det som att de är liksom swag-hag? Så att de är kvinnor som väldigt gärna umgås jag, jag, med jag, folk som har swag, nej, Eller är det de, det, tar det för långt? Jag tror att de att de har swag. Jag tror men de att de har, har, eller de har, men jag jag har att de har också feta. De har också feta rader som den här raden... Uh, your boyfriend took one look at me and he came. Ja, ah, Alltså det, Men, och det, det, det är en sån sak jag älskar med dem också. För det är ju en rad som lika gärna hade kunnat komma från typ Trina ah, eller verkligen. Lady som vi alla älskar. Mm. Alltså, mm. Mm, det känns som att de... de Alltså, vi pratade om, om ASAP att han liksom blandar olika stilar Och influenser och referenser Och det gör ju, och de, det. Här och det gör ju de här tjejerna jättemycket Men det funkar liksom Jag tycker det är ganska hittigt Det finns en, en det... partier på slutet något som låter lite som Destiny's Child För de sjunger ju lite också. Ja det gör de, det de har spännande. lite olika, olika stil På sina olika låtar också Det blir jävligt spännande att höra mer också I och med ja. att det bara är fyra sånger Det känns ju mm. typ som att de äh, precis har gått ut high school Och kanske typ inte har tillgång till en studio så mycket Och har liksom spelat in de här som de tyckte var helt gej vad kommer hända när de, när de släpper mer? Hur kommer det så här, kommer det vara samma ljudbild över hela skivan? Mm. Det är sjukt oklart. Liksom det, med... Jag tycker också att det ska bli intressant att se. Jag kommer ju försöka följa de här tjejerna nu. Liksom, och det ska bli intressant att se vad de får för bemötande och, och vilka det är som kommer plocka upp det här och hypa det och så. Alltså det var ju, du, Peter, det hade att hittat det, det först. Du hade, ju, ja, men, du hade ju hittat det på någon blogg. Vad var det för... Den bloggen Men sen när jag var inne och kollade på deras Facebook-sida så tyckte jag att det var... Ja. Jag var inte jätteimponerad över massa olika som eh, mm, Och de, integren... det är också på deras Facebook Facebooksida kan man också se eh, affischer från spelningar som de har haft och det är ju massa liksom konstiga namn Och nu eh, tycker som... jag att vi ska göra en grej som jag kom på, som jag ska testa som vi kan klippa bort sen, om det blir dåligt, men om det blir bra att vi kvar det, ja. nämligen den här leken, alltså för när, eh, när jag då var med i P3, skryt, så fick ju vi instruktioner eh, av att <laughs> Om att inte vara för... det är inte för interna, men också inte så här prata om Stockholms-grejer eller Göteborgs-grejer. Alltså för att det skulle vara... Hela landet skulle lyssna. Men det är ju skitsamma, för det är nästan ingen som kommer att lyssna på det ändå. Så jag tänkte att vi skulle göra så här. Om Dark Sisters ska spela i Stockholm, vart kommer de spela? Oh, uh. Uh, de kommer spela typ uh, någon sorts... Någon sorts källare känns det ju uppenbart som... De... Nej, fast alltså, om någon väl tar dem till Stockholm Då kommer det nog ändå vara ganska stort Alltså jag ja, tänker att... att... Fast de kommer ju snarare att spela i Göteborg känns det som Va? Det är ingen som spelar i Göteborg, Göteborg spelar ju typ... Nej, men grejen att alltså, då tänker du på swag -biten av det DJ Jag tänker primär, på hägar men... av det eh, Det är ju ändå typ... Alltså det är inte omöjligt att... Alltså det här med att vilka som kommer lyssna på dem och liknande Det handlar ju inte bara om så här, vilka som kommer lyssna på det, det handlar ju även om vilka som kommer typ erbjuda dem pengar för, för att ha konserter. Kommer de liksom få 10 000 dollar för att spela på en och konsert då kommer de ju gå åt det hållet. Mm. Kommer de få ett skivkontrakt av Strange Music, alltså Tech Nines skivbolag, mm. då kommer de ju typ så här, få de produktionerna. Mm. Och då kommer ah, typ, de sant. Och det är ju såhär, jag menar, och då kommer de typ göra så här, en låt med Winnie Pass och nästa gång är de förband till typ, vad heter Winnie Pass-band? Jedi Mind Tricks uh, mm. Ja men typ i Göteborg Så du skulle kunna gå ja. Du fattar alltså, kopplingen, du ja. fattar kopplingen. Uh, Jag tänker att varje gång jag hör Jedi Mind Tricks Så tror jag att jag tänker lite på Göteborg faktiskt Åh ja. mm. oh, gud Alltså förlåt Petter men det, det är verkligen <laughs> så men <det> är... Men <laughs> Jedi Mind är mig... klassiskt såhär, Inte lyssna på rap men ändå typ, Lyssna på någon skit och det är, det är <laughs> Då är det den jävla rappen som inte ens är rap Den rappen som typ är hårdrock Eller vad fan Åh menar... oh, gud <laughs> En obekväm sanning <laughs> Ja verkligen <då. exactly. laughs> Men ja. alltså jag vet inte Jag tror att de kanske skulle kunna spela på typ Färgfabriken, de kanske skulle kunna mm. Spela på någon sån ja, ja. Lite såhär alltså, så typ slakthuset Jo men grejen är att eller... de skulle kunna spela Alltså det skulle lätt kunna se Double Feature, Gucci Banana och Dark Sister Det skulle lätt kunna mm. se Färgfabriken Kakan i DJ Ja, oh, absolut. Det, ja det skulle hända, jag hade, ja. oh, gud, jag hade ja. också varit där Har vi något mer vi ska avsluta? Jag hade varit där och varit Ställets största swaghag Hahaha <laughs> <laughs> Maybe I was on a high five <laughs> dags för det tredje, tredje ämnet för, för den här podcasten. Uh, nu ska vi prata om mannen som har tatueringen MTV, en tatuering där det står BET och en tatuering av Worldstar Hip-Hops logga Log, ja. mm. på, på liksom sin överkropp på olika ställen. MTV-loggan har han väl på halsen? Yes. Ja, det är på halsen kanske till och med. Uh, naturligtvis vet ni precis vem vi pratar om. Han, alltså, han, han visar ju väldigt, väldigt ofta upp sin bara överkropp också. Sin tunna smala bara överkropp med alla de här loggorna. Uh, det är alltså. Uh MTV Riff Raff. I, I, I, I see you now, you see me. I see you now, you see me. I see you now, you see me. I, I see you now, you see me. Hopped out the whip, whip, ice, got my lips frostbite. Boy, I want your damn gas, she got too many keys. Okay. My shoes, so uh huh. hook like James Tony. I got infrared dots the same size as pepperoni. Chilling in the post, Riff Raff, known from coast to coast. I ain't talking about that breakfast when I hit you with that toe. Previously known as MTV Riffraff nu menar yeah. known as Riff, Riff, -Raff. Riff -Raff bara. Mm. Uh, Riff är från Houston, Texas. Han uh, blev liksom, han, han kom med i, i, han blev känd när han var med i uh, MTV-tv-serien G's to Jens. From G's to Jens, ja. Från mm. G's to Jens, som... Bentley som programledare. Ja, det. Det missade jag helt och hållet. Jag, jag, jag, kommer, jag, jag kommer inte riktigt ihåg när jag såg den första gången. Men han blev i alla fall signad av Soliboy till Soliboys Soliboy, gäng SOD Money Gang. För typ några månader sen. Vad står SOD Money Gang för? Uh, Vad står SOD för? Jag inte. Swag ante. Swag overdose swag Money Gang. Du gissade uh. bara, du säger? <laughs> ja, jag uh, okay, vi lämnar det. Fortsätt. Avsett dess har Riff Ruff blivit allt mer populär. Och det sprids videos där han... han, han, han, han, han, liksom, han, han dels hans musikvideos. Eh, dels videos där han bara spelat in sig själv i olika vardagssituationer. som man säger Hemma i hans lägenhet som jag tror har läst någonstans att den ligger i Las Vegas. Eh, det kanske är han och kameramannen bara. Han... Eh, och då är det mycket att han går runt i bara överkropp. ofta alltså, sorry, course. Inte, ja. inte en kamera, man har ofta en egen kamera. Den första videon jag såg så började med att han liksom håller kameran själv typ. Han zoomar in på bordet, där ligger det lite vitt pulver. Som man får se riffraff snorta upp. Och sen, sen börjar han freestyla. Får man, alltså, får man, får man ja. se han på riktigt laddet ja. på videon? Ja, man, får, man ser hur han... Liksom, så här, det är inom de första fem sekunderna av videon så har mm. han dragit upp... Äh, lite kokain upp Ja, det är möjligt att det är typ med en hoprullad hundrarulle eller något sånt där. Sen börjar han äh, rappa. Och så fortsätter han freestyla i typ sju minuter. Tror ja, jag tror jag. det är den sjukt. Ja, ja just det. Den det är den så. sjukt Det är då han säger att han har 18 baby mammas i Bahamas. Fast de inte vet om <laughs> det. Ja, exakt, exakt. exakt. <laughs> alltså, jag tror att det är samma video som han säger att han typ äh, leaning like the Eiffel Tower. Äh, som inte... Det är kul för att det, det Eiffeltornet lutar ju inte. Men Nej, det är ju inte vad jag Det är, är, det är Tony, Tony Pisa som gör ja, det. Mm. det finns eh. ju Tack också. för den informationen, <laughs> Salna no, och Det är alltså Lutandetornet i pizza <laughs> som lutar. Visste ni att Eiffeltornet är två dudes på typ så här 20-talet som har racerat med motorcyklar nerför trapporna från toppen av Eiffeltornet ner? Nej, det visste ah, inte. Nej, det, var okej, det var okay. Det finns ju också the, uh, en annan fantastisk video när han sitter tillsammans med uh, v mm. och vad heter han? Andy Milankis. Mil Mil Mil Mil alltså. V nasty sitter alltså Cresions, i... Sys Crations ah, syster... Nej, Christian's syster slash kompis. Uh, man vet inte riktigt. Mm. Eh, som som är känd på internet för att, uh, att hon är vit tjej och... Eh, rappar och använder DN-word lite för ofta. Hon är från typ... v är från typ Oakland eller någonting. Och uh, hon menar själv att hon... Uh, att hon är med använda det här ordet Men det är en annan historia Men i det klippet så sitter alltså mm. Det ser ut att vara ett så här pyttelitet rum Andy Milonakis sitter på sängen Vinäs sitter i en sån här kontorstol Framför en ganska sunkig dator Och Riff Raff sitter i hennes knä Och så typ sitter de och chillar i så här Åtta minuter typ mm rappa lite, snacka lite dricka lite, rappa lite och mm. så vidare. Nu, alltså det, det jag undrar när jag ser på den här videon är ju eh, dels är vilken sorts kombination av liksom, vilken drogmix har använts här och vilken liksom, sorts mix av sex har, har pågått mellan de här tre minuterna. Vem, vem har haft sex med vem <laughs> ja, i ja, den här videon helt enkelt? Inte vi näst i fläta ja. trodde jag. Alltså jag är osäker. Alltså inte för riffraff, tror jag. Vi näst i go straight <laughs> <laughs> oh, Gud. Jag kan säga att om jag var flatten Så skulle jag inte välja Riff Om Nej. jag skulle byta sidan Snarare ASAP Det hör till ja, det att Vinäst är ju rätt liten Riff ser ju rätt lång ut ja. Men han är, han är ändå så jävla tunn Så att det är inga problem för honom Han kan sitta på så i, Han, inte väger så ja, han sitter liksom i, i Vinästis knä Och hon kan freestyla Medan här. Alltså utan att ens typ får kramp eller vad. Jag vet inte. Det känns som att det borde vara hinder för en rap. Vad du menar är ja. att om 50 cent hade suttit vid näst knä så hade vi näst inte fått luft. Nej, Precis. exakt. Mm. Typ. Uh. Okej, okay, Riff Ja, Han har ju en väldigt speciell stil kan man väl säga också. Det är mycket så här Jätte... neon här. neonfärger. Han har någon sorts som slutar i långa flätor med pärlor på Senna, olika du färger. Du hade ju tänkt ta med honom på din jättekända lista och ah. hiphop på grund ah. av hans han har ett, skägg. alltså Han har ett skägg som är liksom det liksom slingrar sig över hans kinder som ormar kan man säga. Alltså, det, det sitter också mitt på, det sitter inte i käklinjen utan det sitter mitt på kinden. Har vi sagt det då? Det är för vit förresten. Det är ju... Nej det, nej det kanske, kanske inte vi kan ja, jag skulle säga det, vi Hans det vita nu. vita hud skulle jag komma <laughs> till lite, gällande mättnaderna men ja han är, han alltså han är väldigt vit uh, och han känns lite lite lite white trashy kanske. Ja. ja, det är väl inte att säga för mycket. Kanske. Han känns ju han skulle man skulle inte få ifrågasätta ifall han har varit liksom på med eller något sånt. Nej, nej gud nej alltså, han, han, Det är han... mycket knark överlag Alltså man... jag skulle säga att det är det centrala temat I hans musik Man, man skulle inte bli förvånad om han eh, liksom skulle vara bekant Med, med Jesse från Breaking Bad Om Breaking Bad fanns på riktigt eh, yeah, alltså, okay. ja. Precis Ni som ja. fattar fattar Fast annars brukar jag ju tänka att Jesse från Breaking Bad Att Lil White är Jesse från ja, Breaking Bad Ja det brukar om, jag också tänka om, De har så himla lik klädstil Ja de har lite lik röst skulle jag säga också Jag tycker ja. att de skriker på samma sätt Mm Lil White äh, ska ju förresten släppa en skiva tillsammans med. Lil White är en annan vit som äh, hänger med Fredix Mafia. Han ska släppa en skiva med en svart rappare som heter Miscellaneous. Vad i fan man det? Miscellaneous. Ja. Som betyder diverse på engelska. Alltså ett publicerande ett... dåligt rappare alltså som det är, överhuvudtaget ja. inte går att googla och som är ett helt jävla värdelöst rappare. De tänker mm. man ska rappa ja, det är jag som är diverse. Diversa. Mm. I alla fall, de heter... två ska släppa ett mixtape och en DVD som heter. Elvis, nej vad fan, jag sa inte vad det heter det, det, ska vara, det är bara brorsämplingar Elvis meets BB King du. ja, Elvis meets BB King mm. alltså vem är vem <laughs> alltså. <laughs> och men det vill du säga att Lil White försöker ju på något sätt illustrera att han skulle vara 2011 års svar på Elvis i att han är från Memphis och så vidare mm. men det är han ju inte för det är ju riffraff som är, kanske? Du menar att Riff Raff är 2011 års Elvis? Ja, <här> ah, jag vet inte, kanske. Jag tänkte att då <här> jag på huvudet. Det hade varit ja, en om det här, ja. Problemet med Riff Raff är ju att han gör ganska bra musik därför att mm. först så upptäckte man honom och han var bara skrock jag kommer ihåg att det första som man såg honom var någon som som länkade mig något på Twitter och det var bara som ett skämt mm. och jag gjorde också något skämt på reference bekostnad mm. och nu tycker jag att fan han gör den han har en hel del han har en del bra, mm. liksom ja, rader. Precis. det bra han det börjar med att för mig började med att jag skrattade åt hans rhymes för att de var roliga så men sen alltså så här, Sen fortsätter jag ju lyssna för jag tycker ju om bra rhymes med Men man skulle mm. kunna säga att du skrattade åt honom och inte med honom, eller hur? Alltså att han är ju ändå, um, han är ju ändå en väldigt konstig... Han är en väldigt konstig karaktär. konstig karaktär i rapvärlden och det är lätt att skratta åt honom, liksom. Det är svår, alltså, det ser är lätt, ju lol ut, alltså han det ser det ju är... väldigt ja. lol ut. Det vore ju kul om han hade sitt skägg så att det stod loll. Ja. Mm. Det, hade varit det. Han skulle, han, det skulle kunna hända. Han skulle kunna gadda lol. Eller pannan. <laughs> men det, det, som, det som också slog mig ganska tidigt som vi pratade om tidigare var att, att han i den här första videon kanske jag såg så börjar han snorta upp lite kokain det första han gör. Och eh, det är jättemycket rappare som, som knarkar rätt mycket. Det är ju uppenbart. Många rappar jättemycket om att röka gräs. Men han verkar verkligen så här, han rappar rätt mycket om Alla olika, om olika droger han tar Men det är ju som mm. Var det du som sa det Petter Det var bara Messi Marv som rappade om att han ah. tar kokain, ah, alla har om att sälja kokain. Ah. Var det inte du som sa det Petter att Ruff har ju en låt som heter Bodybag full of swag Fast i texten så pratar han om att han har en bodybag Som innehåller jättemycket Olika sorters knark ah. Ah, men Och att att, det att man mycket, tror Det är ganska mycket knark om du ska fylla en hel iksäck med knark. Ja, verkligen. Men, men, han, men att, att vi tror ju då att det är, det är knark som han ska använda själv. Mm. Han rappar inte om hur mycket knark han har för att han eh, ska sälja det. Ja, precis. Utan det är för hans är för egen, eget det, bruk. Här, det är för egen konsumtion. Ja. Det drar ju ner straffsatsen en del i alla fall. Han kan, han kan liksom bevisa, om man åker in, att han inte är sälja det, utan han, han, han liksom, det är som, ett, som att man använder typ äh, Lil Boosys dvd när han pratar om att skjuta folk, så kan han liksom Riffraff använda äh, sina Youtube-videor när han pratar om att han kan knarka så mycket som liksom bevisbörda så att han inte åker in för. Äh. Okay. Det är jämst smart. Var, men ja. men vad skulle Riffraff ja. spela om han spelade i Stockholm? Här inne, i, i den här studion, <laughs> <Under> studion. <laughs> Onda nickar Ja, precis, jo, här skulle jag ha många fans i alla fall ja. Men vem skulle boka Riff jag antingen så skulle ju Antingen skulle ju det bli en total hipsterbokning Fast jag vet inte var mm. ja, Nej, jag tror inte det Sen. Men jag tror inte det jag tror men, att jag om äh, Riff om... skulle komma till Sverige så skulle det vara som förband till till Soulja Boy i Globen. Ja. I Globen. Damn, men Glo spela Globen. Nej men han skulle ju i en kunna göra det. Nah. Alltså han skulle jag inte kunna teater. göra det. Han, <laughs> skulle... Ja. Han, han, han skulle känna att han skulle vilja göra det. Ja han skulle men kunna då är typ... därför, ja. det är därför han aldrig kommer att spela här för att ja. han kommer aldrig få Globen. Han skulle ja, inte åka sant? hit för mindre än Globen. Riff skulle nog kunna tänka sig spela lite var som helst. Ja det tror jag också. Så länge han får med sin bodybag. Skulle Riff spela på risen? Vem skulle boka Refraf? Ja, vem skulle boka Refraf? Det skulle ju inte vara Jess yes, i alla fall. Men... Jag skulle säga så här. Refraf kommer aldrig spela i Göteborg. Nej, det tror jag inte. Gud nej, verkligen inte. Däremot skulle Riff Raff kunna spela på Babel i Malmö, där G-side spelade för mm. att någon jävla flippad någon där nere i Malmö som röker ut mycket skulle tänka att det var sjukt fett att det bokar Riffraff. Mm. Och typ hucka upp det. Men Malmö Malmö tycker samtidigt fiktar? om tycker inte de om typ Stone eller vad fan heter och sånt där. L ja, men hur nu Måste du komma på att alla i Sverige gillar sån dålig rap? Det är ju ja. inte <laughs> det är inte bundet till stad. Faktiskt inte. Det är så, det är så Nej, stort. det är klart. Jag jag att Malmö de... har bra bokningar i Malmö. Jag har sett Free Six Mafia i Malmö. Jag med! Och Sanne också. Du jag kände inte det här med dem. Mm. Okej, okay, men om Free Six Mafia spelade i Malmö då kanske Soliburg skulle göra det och då skulle Riff Raff kunna vara med. Ja, mm. Mafia spelade inte på Globen i Malmö. Det Nej. finns inte Globen i Malmö. Men de spelar inte mot vet <laughs> inte Globen. De spelar Nej. på inkont. Ja. Men vad, vad tycker vi då om Riff Raff? Jag vet inte, det som jag tänker med, med uh, om man ska prata om så här konstiga rappare så börjar man ju, då måste man ju prata om Lil B. Alltså jag tycker mm. att det finns på, ändå på något sätt, det här, nu, det här låter väldigt såhär pretentiöst, men det finns ju ett för och efter Lil B, ganska ja. så tydligt. Alltså nu efter Lil B så har ju det blir blivit mycket mer svängrum att vara jättejättekonstig. Ja. Och det skulle jag säga. Också bara för att göra en liten spaning. Har mycket att göra med Lil Wayne. När att han kunde vara så stor och så kommersiellt framskrikt. När han var jätte jättejättekonstig 2007. Och mm. jätteknarkig. Mm. Så det har med det att göra också. Men, men, men jag menar, med Lil B. Så känner man ju väldigt så här. Han känns ju som en väldigt. Man tycker ju om honom. För han känns så jävla. Liksom, okay, jobbigt ord men genuin i det han gör. Mm. Han typ, när han sitter på Twitter och önskar alla god morgon och ha ett blessed life och bless everyone you love så menar han ju det även om mm. det är ganska så fånigt sagt. Men, men, äh, att, riffraff, uh. jag har inte såna här, jag har inga starka känslor för honom. Man får ju se senare ur liv när han sitter och chillar med sin katt och typ när han är en människa som är ganska introvert och typ kanske röker gräs men ändå är själv rätt mycket. Uh. Uh, riffraff är också själv rätt mycket men han, men han så... är ju bara helt jävla ja. Men, men, men, han, ja, alltså. men så här, han kanske har tagit hem någon strippa som han visar upp igen, typ, så här, sent från, han, från hans lägenhet. Han är själv, att han liksom, för man är själv ibland, men han typ, illustrerar det som att det är rap-life på ett helt annat sätt. Och eh, det blir så tragiskt, lite grann, mm. när han går runt där eh, och knarkar för sig själv i sin lägenhet i Las Vegas. Apropos, själv så såg jag en intervju med Isa Brock när han fick frågan om. Vad, vad gör du helst när du själv eller vart vill du helst vara med du själv och, något sånt. och då tänkte han efter ett länge och så kom han fram till att jag är aldrig själv mm -hmm. jag är bara själv när jag sover typ. jag är, det är folk omkring hela tiden mm. uh, andra ASAPs ja, andra mm. ASAPs men det är nog bara trångboddhet kanske <laughs> uh, för det känns som att om Riff Raff skulle vara med folk hela tiden Vilket han kanske är Om han skulle vara med sina kompisar hela tiden Då skulle det ju vara en neverending jävla knarkhistoria Då det hade det vi inte haft det. någon Riff idag tror jag Nej. Det hade han nog knarkat ihjäl sig vid det här laget Okej, okay, men vi, vi, vi är nyfikna Vi kommer fortsätta lyssna mm. Men jag tänker också en viktig sak är är han seriös eller är han ett skämt? Mm, väldigt bra fråga, men för jag att... tänker att om han är ett skämt så har han ju verkligen verkligen gått, in gått för all in, liksom. Alltså han har liksom tatuerat Worldstar Star Hip Hop loggan på sin kropp. Ja. en alltså, låt om det. Ja, alltså han, jag, Aha, jag skulle nej, säga ja. att han är lite för produktiv För att vara ett skämt Jag menar mm. liksom spelar in, in så jävla mycket musik Om man inte gör det för att man älskar det liksom, mm. Någonstans ja. eller liksom... Men även att han liksom uppenbarligen äh, Uppenbarligen knarkar rätt mycket Det känns som att äh, han går in i den säger. Skulle man orka göra det som skådespelare Eller man ska säga eller vad, Jag tror att han är uppväxt äh, med, med att vara den här wiggen som han är Och, mm. och Lisa, jag, jag tror inte att det är frammande För honom att fortsätta vara vad skulle han, alltså han, han har väl inte stannat upp och, så här, och, och, och tänkt på hur jag uppfattas eftersom jag är vit. Utan han har bara fortsatt. Mm. Och jag tror inte att det gör alltså, ett skämt att han går hela vägen. Han har bara den personligheten. Det råkar vara mm. det råkar vara den här riktningen han gick till, till att bli alltså, mtg, en tv. grej refre. med honom är ju också... Alltså vi pratar om ASAP Rocky och alla hans polare som också heter ASAP Alltså... Riffraff har ju också en, ett gäng mm. sjuka polare. som är liksom Om, om Riffraff ibland håller ganska låg kvalitet och ibland gör någonting jävligt bra så är ju hans polare i regel Askassa. Liksom. Ja, och de ser ju fruktansvärda ut. Ja. Alltså. Riffraff, honom kan man ju ändå på något sätt acceptera för han har liksom sin egna. Yes, han har faktiskt, sin nu, egna nu vill jag säga en sak här. Riffraff är egentligen inte speciellt ful. Jag tycker inte att han är Nej. Speciellt ful. Nej, det finns fulare killar. Ja. Till exempel Riffraffs kompisar. <laughs> alltså Men som den här bodybag full och swag videon Den här snubben som har liksom Någon sorts röd tröja så här Med uppknäppta knappar Alltså Riff Raff har ju såhär typ Sådana här klassiska Vad heter de, Ray-Ban, de glasögonen Ja men wafer, typ det som äh, Färgglada fast typ... Ja fast ut. De är så typ, ja, typ neonrosa Men hans polare har liksom ett par labbglasögon mm. på sig Även att så, typ, den sista killen som rappar Som är kanske den näst sämsta Eller om det är den sämsta I, i den här videon Det är alltså fyra rappare uh, Riffraff är uppenbarligen bäst ja. rapper nummer tre han, uh, han som ser farlig ut Den här tjocka vita snubben Som, uh, uh, som ser helt, helt beyond care ut Kan man säga uh, Han är näst bäst och så är det den här fjärde snubben som ser ut som den. Han har liksom en keps och så har han så här ett krulligt hår under. Så han ser ut som en typ en skatare som inte har haft att klippa sig. Och på håll ser han ut som en high school skatare som helst. Men, Jättespinkig också. Men när han väl börjar rappa, då, då filmar de i nära på hans ansikte och man ser hur så här utsvulten han är. Hur så här lite sömn han har haft, hur många cigaretter han har rökt. Och då blir det helt plötsligt som att man bara... Oh, yeah. Ja, men det är liksom lite sorgligt Att titta på riffraff videor Alltså man kan tycka att det är jävligt fett Men man blir också jävligt ledsen liksom. Eller? Ja det är lite för nära Så kan vi sammanfatta det Det, det är fett men man blir också lite ledsen Ja mm. mm. yeah. mm. Am I swag on zero Am I swag on zero But I shoulda been a hero yeah, I shoulda been a hero Yeah, I'm full of that coat. Body bag full of coat. And my swag gon' zero. In my swag gon' zero, swag on zero. I should have been a hero. In uh, my back pocket full of X-Pills. X-Pills. In my right pocket full of that trope. That drope. In my left hand holding on a cup. On the cup. In my back left full of that coat. I'm full of that coat. You full of that coat. Yeah, I'm full of that coat. Full Of that cold Yeah I'm full of that cold Full of that, that cold Got a body bag filled up Yo. with coke I'm full of Yo. that coke Paint on lean, lean. Body from emphazine Winter fresh codeine In my cup, pine cone green okay. December feel like something like some. Now I'm outside and I'm jumping out the hump I'm jumping candy pumpkin I shooting like a jumper The way I got 'em hating Penguins got them skating Nurses want to date them And producers Ricky Lake them Put me on a show And I never been a hoe When no. I work out like Tybo Got me yeah. live uh, Jumping out the stretcher and I'm codeine fiending High like a fifth It's the rap riff Diamonds are like presents I give them as a gift I would wheel It twist my pocket full of X-pills In my right pocket full of that dro, that dro In my left hand holding on the, cup. on the cup In my back left full of that coat I'm full of that coke You full of that coke Yeah, I'm full of that coke Full of that coke Yeah, I'm full of that coke Full of that coke I got a body bag filled up with coke I'm full of that coke Riffreff har låt som heter Lilleby Ja, mm. Riffraff har även gjort en egen uh, masterchef uh, video Lilby har ju hittat på en, uh, någon sorts uh, dans som, heter, som man kallar cooking. När man ser ut som att man låtsar att man lagar mat på olika sätt, men mm. låtsas att man äter på olika sätt. Och uh, uh, det är en otroligt, otroligt världspridd dans. Som typ, till mm. exempel. Otro, uh, det finns väldigt mycket klipp på Youtube när olika sportsmän när de har gjort mål på olika sätt. Mm. Touchdans liknande, börjar göra den här. Det, det verkar vara en stor, uh, uh, uh, en stor mm. spridning liksom, i, i USA. Av cooking. den här dansen Och det finns Chris Brown gör det inom video det är alla, alla rapper håller på med cooking Alla i USA håller på med cooking typ. Chris Brown är ju då alltså ingen rappare Utan en kvinnmisshandlare men... Ja men han Kursen. rappar ju ja. han rappar ju uh, Hur som helst, uh, Riff Raff har inte bara Spelat in en video där han håller på med cooking Utan han är även liksom såhär, Lil Bi i sin första instruktionsvideo Sätter olika nivåer på hur bra cook du är Just Du är liksom en cook, ja, du är typ pop, en Headchef, uh, topchef och sen, med... top sen masterchef Kan man vara souschef? Nej, Nej, det är inte mer. Man kan so inte stå chef. bredvid och typ hjälpa den andra som dansar. Ja, <laughs> ja men går Ja, men man kan ju säga så här. Det här är ju bara... Äh, Hacka lök. Kan man göra <laughs> det här är ju delvis fiktionellt, de här graderingarna, skulle jag vilja säga. <laughs> Men inte i riffraffs eh, huvud tror jag inte att det är det. För han har spelat in en video där han förklarar att han är en masterchef. Och, så vis chef, och han visar olika och hur han gör det. Han står på en parkeringsplats någonstans. Så det är mörkt utan Han står för sig själv. Och tittar man på den här videon utan att veta liksom, någonting om det här i förväg. Så, eh, så måste man ju eh, tro att han är helt okig. Och det tror man ju även om man, man vet. Så det är ju de sociala myndigheterna. <laughs> ja men han står och skakar på axlarna. Sen typ så här, så avbryter han mitt i en mening. För att bara typ så här, säga swag, swag, så, så, swag, swag. swag <laughs> um, och den jag, ja. Det är ju ingen som behöver titta på den här videon nu när Hugo har beskrivit om det här. Nej, fast måste jag kan vi bara bli besviken om jag ser den på riktigt nu. För den är jättebra i mitt huvud just nu. Ja, det kommer bli bättre om du kollar på den. Se inte videon. Ja, jag, jag rekommenderar den här videon. det. Ja, gör det. Se den här videon. Och eh, så vill jag säga att... Eh, det var kul att ta upp cooking för jag hoppas att jag hoppas att kommer att lyssna på den här podcasten Och lära sig cooking Och när han gör mål i EM-finalen Nästa sommar att han, att, han, att, att han firar det målet Med cooking, med danserligt cooking det är Har min du dröm. någon sån här dröm om vilken, Vilket move han ska göra Ska han vispa, ska han steka, vad ska han göra ja Han ska vispa, han ska vispa Skaka på axlarna, så ska han göra alltså, ät, alltså, Eating, det betyder inte ja. getting money ja. Det gör man, ni får kolla upp det här Rörelsen själv Fattar vad som kommer att hända i Sverige eh, Och i Europa, och i världen Och Zlatan firar sitt mål med cooking jag Om man väntat... ser rent segergestmässigt mm. Så hellre cooking alltså Jag tänker på liksom Jag kan ju inte så mycket om sport Men jag kan mycket om fotbolls-V94 <laughs> där fanns det ju väldigt mycket klassiska Klassiska segermål liksom Brolin gjorde sitt lilla hopp Och Kenneth Andersson hade händerna Ut som två pickadoller här Så det kanske blir så att Svenska fotbollslandslaget blir som ett helt Köksgäng Och har sitt steg Då var det sjukt fett Någon skulle kunna spela maträtten som ligger på marken Så går de andra ner på Hur som helst ni kanske inte såg att eh, jag på riktigt har uppmuntrat eh, de två svenska ung ungdomsanfallarna som är med i Urskettlandslaget, eh, John Guidetti och Samuel Armenteros på Twitter, att, att, att lära sig om cooking och fira sina nästa mål med cooking. Så vi får se om det kommer någonting i holländska ligan i framtiden. Jag hoppas det. Jag hoppas de det. Jag hoppas det. Uh... <skratt>